А ще більше. Він навіть сам не знав, куди мав би зазирати. Таких дівчат йому не доводилося бачити ніколи. Її голівка схилена над листком екзаменційного завдання, її волосся не заплетене у косу, як у них в селі, а перев'язане стрічкою вгорі. Її пальчики, що стискали ручку, її щічки рожеві від хвилювання. А сукеночка з білим комірцем. А туфельки – маленькі і зграбні, а ніжки у біленьких шкарпеточках. А запах? Вона пахла конвалією. Це невисока чорнява дівчина. Пахла весною і надією. «Здавайте роботи!» пролунала над самим вухом. Дівчина востаннє перечитала написане і понесла здавати. Маркіян сидів за столом, байдужий до того, що написав. Він наперед знав, що диктанти писати не вміє. Навіть сільська вчителька, що загалом поблажливо ставилася до вихованого і дуже гарного, вродливого чорнявого хлопчика, більше трійки ніколи йому не ставила. А в цьому диктанті він половини слів навіть не чув ніколи. Не те, щоб знав, як правильно їх писати. «Здавайте роботи!» знову пролунало над вухом. І чиясь рука забрала у нього листок. Маркіян зітхнув. «Що ж, так все стало!» Мусив жити, згадав улюблену приповідку діда Софрона. «Якось проживе і він. Проживе і без їхнього технікуму. Живуть же люди і невчені. Вже підвівся, щоб вийти. І враз помітив. На спинці сусіднього сільця Висіла сумочка Це ж вона, ота дівчина повісила її отут і забула Він охопив сумочку І бігцем подався на пошуки Мабуть вона іще десь тут У коридорі Або біля приймальної комісії Або чекає автобуса Або Дівчини ніде не було Маркіян відкрив сумочку Блокнот, гаманець, гроші П'ять, десять, дванадцять карбованців Оце гроші Аж подих перехопило. Стільки у нього ніколи не було. Паперові. Іще копійки. Лічив копійки, чомусь згадавши, якщо вийде 13 разом із паперовими грошима, то він більше ніколи не побачить цю чарівну дівчину. А якщо копійок виявиться більше, може тоді... Разом із копійками назбиралося 14 карбованців і 3 копійки. Ура! Він знайде її. У нього цілком поважна причина. Він повинен повернути сумочку. Але як? Куди? Він нічого не знає про цю дівчину. Ні імені, ні прізвища. І в сумочці немає нічого, що допомогло б йому в розшуках. Хіба записник з ініціалами на обкладинці. Н.М. Знати б іще, яка з цих літер ім'я, а яка прізвище. Диктанти писати Маркія не умів. Щоправда, то правда та черівну незнайомку знайшов. Йому вистачило кибети звернутися у приймальну комісію. Показав сумочку, пояснив, навіщо йому адреса дівчини з ініціалами Н і М. Завтра будуть результати диктанту. Вона обов'язково прийде. Чекайте його там, біля дошки оголошень. Як ви не розумієте, палко пояснював Марк ян. У неї в гаманці стільки грошей. Мабуть, це все, що у неї є. Може, її сьогодні увечері Хліба не буде за що купити Секретар приймальної комісії, літня вже жінка, усміхнулася І взяла до рук список групи, яка писала диктант Відклала на бік справи хлопців Так, Н і М, кажеш Марія Матвійчик, Мирослава Недільська, не схоже Ось, Надія Марченко, фотографія Вона? Вона, вона! Маркіян записав адресу Секретар розповіла йому, як дістатися до будинку, якими вулицями йти, куди повернути. Він швидко знайшов потрібний будинок і помешкання. Дзвінок залинчав довго та марно. Мабуть, нікого не було вдома. «Чекати?» «Не вийде, потрібно ще до тітки Оксани. Вона приготувала обід». «Обід!» Маркіян відчув не просто голод, а готовність з'їсти невеликого вовка – Закономірна реакція молодого організму на хвилювання. Увечері, коли Марк'ян, тамуючи тримкіння у колінах, знову подзвонив у двері, і йому відчинила не Надя, а жінка з дуже знайомим обличчям. Де він її бачив? Згадав. Вона – кіноактриса. В кіно, в кіно, у клубі. Одна й міг бачити цю пані у розкішному блискучому халаті з рожевими трояндами. Марк'ян. Тільки в кіно. Такі жінки тільки там і бувають. «Надю, он твоя сумочка, а ти плакала. Спасибі, молодий чоловіч, що принесли!» І вона вже хотіла зачинити двері йому перед носом. І цим змінила, мабуть, усе його майбутнє життя.